3. Пані замку повільно перетинала високу залу, шелестячи спідницями по кем'яній підлозі. Її темна шкіра з віком потемнішала ще більше до іконописної чорноти. Золотаве волосся побіліло. А все-таки вона зберегла красу свого роду. Роканон схилився і привітався звичаєм її народу. «Вітай, пані Галану, тонька Даргала, гальдре прекрасна!» «Вітай, Роканана, мій гостю!» – промовила вона – Спокійно дивлячись на нього, згори вниз. Як більшість ангіарських жінок і всі ангіарські чоловіки була значно вищою за нього. «Скажи мені, чого ти їдеш на південь?» Продовжувало повільно йти через залун, а Роканон поруч із нею. Довкола них була темрява і камінь, на високих стінах висіли темні гобелени, холодне ранкове світло падало з верхнього ряду вікон, заламуючись на чорних кроквах над головами. «Їду шукати свого ворога, пані!» А що буде, коли знайдеш? Сподіваюся увійти до нього, їхнього замку, і використати їхній оповіщувач і сповістити лігу, що ворожі сили тут, у цьому світі. Вони ховаються, і дуже мало шансів їх знайти. Світи такі численні, як піщинки на морському березі. Але їх необхідно знайти. Вони вже наробили шкоди тут і нароблять іще більше в інших світах. Гальдра кивнула. Правда, що ти хочеш піти з порожніми руками і лише з кількома людьми? Так, пані, шлях не близький, і доведеться перетинати море. І ще єдина моя надія проти їхньої сили – не сила, а хитрість. Тобі знадобиться більше, ніж просто хитрість, зори владцю. Сказала стара жінка. Що ж, я пошлю з тобою чотирьох вірних середньорослих, якщо цього тобі достатньо. Двох в'ючних вітроконей і шістьох під сідлом. Один чи два шматки срібла, якщо варвари у чужих землях вимагатимуть від тебе плати, а ще свого сина Могіена. Могін поїде зі мною? Щедрі твої подарунки, пані, але це і найщедріший. Вона, як восьмить, дивилася на Рокана на ясним, сумним, незламним поглядом. Я рада, що ти цим утішений, зоревлацю. Знову повільно пішла, а він обічнеє. Могін хоче йти з тобою через любов до тебе і до пригод. А ти, як великий владар, що має сповнити дуже небезпечну місію, бажаєш його товариства. Тому я вважаю, що це, напевне, і його шлях. Але, кажу тобі цього ранку, «У довгій залі. Щоб ти пам'ятав і не боявся мого докору, коли повернешся. Не думай, що він повернеться разом із тобою». Але ж, пані, він дідич Галану. Вона мовчки дійшла до кінця кімнати, тоді обернулася під потемнілим від часу гобеленом, на якому крилаті велетні билися з ясноволосими людьми, і нарешті заговорила знову. «Галане, знайди інших дідичів». Її голос був спокійним і гірко-холодним. «Визори владці знову серед нас». Знову проносите нам нові звичаї та війни. Руган став порохом. довго простоїть галан. Сам світ зробився піщинкою на березі ночі. Всі речі тепер змінюються. Але я певна, що одна річ таки незмінна. Темрява над моїм родом. Моя матір, яку ти знав, загубилася в лісі у своєму безумстві. Мій батько загинув у битві, мій чоловік через зраду. А коли я породила сина, дух мій тужив серед моєї радості, передчуваючи, що життя його буде коротким. Він через це не сумує, він ангія і носить два мечі. Але моя частка темряви в тому, щоб самотньо правити за непалим володінням, жити і жити самі та пережити всіх. Гальдре помовчала ще хвилину. Щоб викупити своє життя чи оплатити дорогу, тобі може знадобитися більше скарбів, ніж я можу дати. Візьми це. Даю це тобі, Роканоне, немогі. Для тебе в цій речі немає темряви. Хіба ж вона не була колись твоєю в місті по той бік ночі? А для нас це лише тягар і тінь. Візьми її назад, зуревлацю. Використай як викуп чи як подарунок. Розстебнула коштовність на своїй шиї. Золотий ланцюжок із великим синем каменем на шийник, що коштував життя її матері. І простягла в руці Роканону. Він узяв на шийник, відчувши майже жах від м'якого холодного дотику золотих ланок, і звів очі на гальдре. Стояла обличчям до нього, дуже висока, і її сині очі потемніли у темряві зали. Тепер забирай із собою мого сина Зоревлацю та йди своєю дорогою. Нехай твої вороги загинуть, не заставивши синів. Світло смолоскипів, дим, квапливі тіні в замковому дворі польотів, голоси тварини-людей, гардмидер і замішання. Це все упало вниз після кількох змахів крил смугастого вітро-коня, верхи на якому летів Роканун. Застався за ними галан, маленька пляма світла на темній смузі пагорбів, і не було жодного звуку. Окрім шуму повітря від підйомів та опускань широких, ледве видимих крил. За ними блідо світився схід, а великозоря палала, наче яскравий кристал, провіщаючи сонце, але далеко ще було до світанку. На цій планеті день і ніч і сутінки були статечними, неквапливими, адже їй потрібно було 30 годин, щоб обернутися. Так само величним був темп зміни пір року. Саме наближалося весняне рівнодення, і попереду були 400 днів весни і літа. Про нас співатимуть пісні у високих замках, сказав Кьом, сидячи позаду Роканана. Співатимуть, як мандрівники і його супутники мчали на південь, у темному небі перед весною. Фіан тихенько засміявся. Пагорби та родючі поля Ангієну розгорталися внизу, наче пейзаж, намальований на сірому шовку, поступово роз'яснюючись і, врешті, яскраво спалахнувши кольорами і тінями, коли над землею піднялося владне сонце. Ополудні вони кілька годин відпочивали на річці. Тоді летіли вздовж її русла на південний захід до моря, а перед сутінками опустилися біля маленького замку, збудованого, як усі замки Ангер, на вершині пагорба, біля вигну всі тієї ж річки, там його гостинно привітав володар замку і його домочадці. Їм, очевидячки, аж свербіло від цікавості при вигляді фіан, який їхав на вітроконі, а також володаря Галану, чотирьох середньорослих і ще когось, такого, хто розмовляв із дивним акцентом був одягнений наче володар, але не носив мечів і мав біле лице, як середньорослий. Безперечно, зв'язки між двома кастами – Ангер та Ольгіор – були куди тіснішими, ніж воліла б визнати більшість Ангіар. Не бракувало світлошкірих воїнів і золотоволосих слуг. Але цей мандрівник був уже цілковитою аномалією. Не бажаючи розголосу своєї присутності на планеті, Рокано нічого не казав, а їхній господар не смів ставити дідичу Галана жодних запитань. Отож, якщо він і дізнався колись якого дивного гостя приймав, то хіба що з пісень венестрелів багато років по тому. Наступний день пройшов для сімох подорожніх так само: мчали верхи на вітрі над пригарним краєм, переночували в Ольгірському селі над річкою, а третього дня дісталися місцевості нової навіть для Могіїна. Ріка, скрутивши на південь, звивалася у петлях, розкидалася у заводях. Пагорби вибігали на розлоги рівнини, а далеко попереду відзеркалювалася бліда яскравість неба. На схилі того ж дня вони дісталися замку, що самотньо стояв на білій кручі, за якою тяглися довгі лагуни, сірий пісок, а там і відкрите море. Зсівши з коня, отерплий і втомлений з головою, яка дзвеніла від вітру та польоту, Роканун подумав, що це найжалюгідніша ангельська твердиня з ним бачених. З райка хаток як мокрі курчата тулилися під крилами приземковатої ветхої фортеці. Середньорослі, бліді та короткотілі глипали на них із безладно розкиданих вуличок. «У них такий вигляд, наче вони виросли серед глинолюду», – сказав Могіен. «Ми при воротях місця, яке зветься Толен, якщо тільки вітер не зігнав нас на Манівці». «Гей, панове Толену, біля ваших воріт гість». І замку не долинуло жодного звуку. «Вітер гойдає ворота Толену». Промовив Кю, і вони побачили, що й справді брама, зубкованого бронзою дерева, осіла на своїх завісах і калатала під поривами холодного морського вітру, який продимав городище. Могін штовхнув її вістрям меча. Всередині панувала темрява, незгідливе тріпотіння крил і вільглий запах. «Володарі толоно не чекали, гостей, сказав Могін. Гаразд, ягане, порозмовляй з цими паганцями і знайди нам на шліг. Молодий середньорослий рушив порозмовляти з мешканцями городища, які зібралися на протилежному кінці замкового двору, щоб повитріщатися. Один із них набрався відваги виступити вперед, кланяючись і йдучи боком, наче одне з тих створінь, яких можна зустріти на вкритому водоростями березі, та смиренно озвався до Ягана. Роканон трохи розумів ольгіорський діалект, отож розібрав, що старий запевняє. В їхньому селищі немає житла гідного Ангіар, хоч би як, вони цього не хотіли. Високий середньорослий Раго приєднався до Ягана і сердито заговорив, але старий лише щулився, кланявся і бурмотів, аж доки Могія не кинувся стрімко вперед. Згідно з кодексом Ангер, він не міг розмовляти з підданцями чужого володіння, але вихопив один із мечів і підняв його у холодному близьку моря. Старий розкинув руки, залементував, обернувся і пошкандибав темною вуличкою. Подорожні рушили слідом за ним, розгорнуті крила їхніх коней зачіпали низькі, Очеретяні дахи обабіч дороги. «К'єо, хто такий педанар?» Маленький чоловічок засміявся. «Ягане, що це за слово таке, педанар?» Молодий, середньорослий, доброзичливий і щирий хлопець мав такий вигляд, наче почувався незручно. «Ну, володарю, педан – це той, хто ходить між людьми». Роканун кивнув, вдовольнившись цими уривчастими відомостями. Коли він був іще не союзником, а дослідником, який вивчав цей вид, то намагався дошукатися їхньої релігії. Але здавалося, що вони взагалі ні в що не вірують. Себто не сумнівалися, в реальності чарів, заклинань і дивних сил їхнє ставлення до природи було виразно анімалістичним, проте богів у них не було. І от, нарешті, слово, в якому відчувається щось надприродне. Тоді йому й на думку не спало, що це слово стосується його самого. Знадобилося три нужденні хачини, щоб помістити всю сімку. Вітрокони, надто великих для будь-якої споруди городища, Довелося прив'язати на дворі. Звірі зібралися разом, нашорошили шерсть під гострим морським вітром. Смугастий кінь Роканона чухався об стіну і чи то гарчав, чи то нявкав, скаржачись, аж доки не вийшов Кьо і не попестив йому вуха. «Бідні тварини, найгірше їх чекає попереду», – сказав Могін, сидячи поруч із Роканоном біля вогнища у земляній ямі, що зігрівало хатчину. «Вони ненавидять воду». Ти казав у галині, що вони не перелетять через море. А ці люди, напевне, не мають таких великих човнів, щоб їх переправити. Як ми перепливемо протоку? Маєш ту свою картину землі? – спитав Могіен. Ангіар не знали карт. А Могіен був захоплений картами географічної експедиції в довіднику. Руканон тримав книжку в старій шкіряній сумці, яку тягав з одного світу до іншого. І де зберігалося те скромне майно, що було у нього у галані, коли корабель загинув під бомбами. Довідник – записники, захисний костюм і пістолет медичний набір, радіо, транські шахи, а ще пошарпаний томік ганської поезії. Вперше він поклав до цього краму і на шийники сапфіром, але минулої ночі, стривожений думкою про цінність цієї речі, зашив сапфірну підвіску в мішечок із м'якої барілової шкіри, а коштовність одягнув на шию під сорочку та плащ. Так вона скидалася на амулет, і загубити її можна було хіба що разом із власною головою. Могін довгим твердим оказівним пальцем обвів контури двох західних континентів там, де вони майже стикалися один з одним. Далекий південь Ангіну із двома його глибокими затоками та широким спрямованим на південь рогом між ними і по той бік протоки найсильніше висунутий на північ мис південно-західного континенту, що його Могін називав Ф'єрном. «Ми тут», – сказав Роканун, поклавши рибячу кістку, яка зосталася від вечері на кінчик рогу. А тут, якщо вірити цим переполоханим рибоїдам, замок званий пленотом. Могір поклав іншу кіску на півдюйма на схід від першої і замилувався картиною. Зверху вежа видається дуже схожою. Повернувшись до галану, пошлю сотню людей на вітроконях, щоб оглянути землю зверху, а потім з їхніх картин викарбуємо на камені картину всього ангієну. На пленоті мусять бути човни і власні, і, напевне, тутешні, толинські. Їхні володарі обидва злидарі ворогували і тепер тули наповнюють вітер і ніч, так сказав Яганові Старий. А плинот позичить нам човни? Плинот не позичить нам нічогісінько. Його володар заблудлий. У складному кодексі стосунків між різними володіннями ангяр це означало володаря, банітованого іншими, поставленого поза законом, не зв'язаного правилами гостинності, помсти чи відшкодування. «У нас тільки двоє вітрокони», – сказав Могін, знімаючи на ніч свій пояс із мечами а замок його, кажуть, дерев'яний. Наступного ранку, коли ви разом із вітром прилетіли до цього дерев'яного замку, вартовий побачив їх майже тої самої миті, як самі вони побачили вежу. Двоє вітрокони замку невдовзі злетіли вгору, кружляючи довкола вежі. А за деякий час можна було розглядіти і фігурки з луками, які вихилилися з віконних щелин. Очевидячки, заблудливий володар не сподівався, що гості виявлять дружні наміри. Тож тепер оканон зрозумів, чому ангіарські замки мали такі масивні навислі дахи, робили приміщення темними, наче печери, але захищали від повітряного ворога. Пленот був маленьким замочком, усадовленим на купі чорних морських валунів і ще злиденнішим, ніж толен, не мав при собі селище середньорослих. Та, попри все це вбожество, могіїнова впевненість, що шестеро осіб зуміють його здобути, видавалася надмірною. Роканун перевірив стегнові ремені сідла, зручніше взявся за руків'я довгого списа для повітряної битви, врученого йому могіном, та прокляв свій талант і самого себе. Це не те місце для 43-х літнього етнографа. Могіен, який летів попереду на своєму чорному коні, підняв списа і закричав. Кінь Роканана опустив голову і забив крильми, повністю розмахуючи ними. Чорно-сірі крила злітали вгору і опускалися вниз, як у вітряка. Довге, товсте, хоч легке тіло було напруженим і вібрувало від потужного серцебиття. Коли вітер свистів повз них, здавалося, що солом'яна вежа веже пленоту летить їм назустріч, а навколо неї кружляють двоє ривучих грифонів. Роканон припав до спини від роконя, наготувавши свого довгого списа. Був повний щастя і давньої гордості, посміювався, летячи на вітрі. Розгойдана вежа, два її крилаті охоронці наближалися все сильніше, і раптом Могіян закричав пронизливим фальцетом, метнувши свого списа. Той полетів у повітря, наче слібна стріла, поцілив одного з вершників просто в груди, силою удару розірвавши його стегнові ремені та кинувши його коневі через клуби. Описавши виразну, начебто повільну дугу, він упав із 300-футової висоти у прибережній хвилі, що, опінячись, розбивалися об камені. Могіян черкнув повз коня без вершника і розпочав битву з другим охоронцем. Змагався з ним зблизька, намагаючись мечем відбити його списа, який супротивник не метнув, а використовував для того, щоб наносити і парирувати удари. Четверо середньорослих на біло-сірих конях ширяли поблизу, як страхітливі голуби, готові допомогти, але не тручаючись у бій їхнього владаря, лише кружляючи на висоті, достатні, щоб лучники не могли пробити вкіряний обладунок на черевах їхніх коней. Та отосі четверо, закричавши несамовитим фальцетом, Наблизилися до доюлянтів. На якусь мить там сплівся і завису у повітрі клубок із білих крил та блискучої сталі. Потім із клубка випала постать, що начебто намагалася лягти в повітрі, перевертаючись з боку на бік і з розкинутими кінцівками, шукаючи зручнішого положення, аж доки не звалилася на замковий дах і не з'їхала з нього на тверде кам'яне ложе внизу. Тепер руканун побачив, чому вони приєдналися до двобою. Охоронець порушив правила змагання і вдарив коня, а не вершника. Могійний вкінь з плямами пурпурової крові на чорному крилі тяжко опускався між дюни. Над ним стрімко пролітали середньорослі, ловлячи двох коней без вершників. Вітроконі кружляли, намагаючись дістатися безпечних замкових стайнь. Роканон завернув їх жіночий коней просто до середньорослих над дахом замку. Побачив, як рагу піймав одного, кинувши довго мотузку. І тої ж миті щось зжалоло йому ногу. Його раптовий ривок з збудженого коня. Вершник надто сильно шарпнув уздечком, кінь вигнув спину дугою, і вперше відколи рука нонсів на нього став дибки, танцюючи і підстрибуючи у вітрі над замком. Пущені знизу стріли літали довкола нього, наче перевернутий дощ. Середньорослі та моги на жовтому дикому коні стрімко пролетіли повз нього, щось вигукуючи і сміючись. Руканіні в конь заспокоївся і полетів слідом за ними. «Лови зоревладцю!» – крикнув Яган, і в його бік полетіла дугою комета з чорним хвостом. Інстинктивно захищаючись, Роканон піймав її, то був запалений смолоскип, і приєднався до інших. Кружляли довкола замку, описуючи все тісніші кола та намагаючись підпалити солом'яний дах і дерев'яні балки. «У тебе в лівій нозі стріла!» – крикнув Мог'ян, минаючи Роканона. Той весело засміявся і метнув смолоскипа просто у вікно, з якого стріляв лучник. Гарний кидок. вигукнув могін і стрімко впав на дах вежі, щоб за мить піднятися знову разом із бурхливим спалахом полум'я. Яган і раго повернулися з новими почками запалених на дюнах смолоскипів, з яких валував дим, кидали їх сюди, де лише бачили чи дерево, які могли зайнятися. Тепер вежа зметнула вгору ревучий фонтан іскор, а вітроконі, роздратовані постійним шарпанням. За та іскрами, що пропікали їхню шерсть, кидалися вниз на дахи замку, видаючи жахливий чи то рев, чи то кашель. Перевернутий дощ стріл припинився, і тепер на передній двір квапливо вибіг чоловік. На його голові було щось схоже на дерев'яну салатницю, а в руці він тримав предмет, який руканам спершу прийняв за дзеркало, але потім роздивився, що це була чаша повна води. Шарпнувши воздечку жовтого звіра, який все ще намагався повернутися до своєї стайні. Могіен пролетів над чоловіком і гукнув. Кажи швидко, мої люди запалюють нові смолоскипи». «Як зветься твій маєток, володарю?» «Галан!» «Заблудний володар пленото, Благає дати йому час погасити полум'я, галановладцю!» «Дарую його в обмін на життя і скарби людей Толену!» «Хай так буде!» – крикнув чоловік і, тримаючи повну чашу води, чкорнув назад до замку. Нападники відступили до дюни і спостерігали як мешканці плануту висипають до помпи і стають у ряд, щоб черпати відрами і передавати воду з моря. Вежа згоріла, але стіни та головна зала вистояли. Захисників було небагато, зодві в тому числі кілька жінок. Коли пожежу погасили, група людей виступила з воріт і кам'яною косою рушила вгору до дюн. Попереду йшов високий худорлявий чоловік зі шкірою горіхової барви і вогненним волоссям Анг'яр. Слідом за ним двоє вояків. Досі у шоломах-салатницях, а ще ззаду шестеро обірваних чоловіків і жінок, що боязко оглядалися довкола. Високий чоловік підняв повну води глиняну чашу, яку тримав обіруч. «Я Огорен Пленоцький, заблудний володар цього маєтку. Я могін, дідич Галану. Риття мешканців Толану твоїй, володарю!» Огорен кивнув на групу обірванців позаду себе. «Скарбів у Толані не було. Там були два довгі човни заблудли». Дракон, що летить із півночі бачить усе. радше кисло, відповів Огорен. Толенські човни твої. А ти дістанеш назад своїх вітро що й на ці човни стоятимуть утолені на причалі, великодушно промовив могін. А хто цей інший володар, що йому я мав честь поступитися? спитав Горин, зиркнувши на рукана, на який мав при собі повний бронзовий обладунок ангерських воїнів, але жодного меча. Могін теж глянув на свого друга. І руками назвався першим призв'язком, котре спало йому на думку, іменем, яке дав йому Кьо йо, Ольгор. Мандрівник. Огорен цікаво придивився до нього і оголосив Тяша повна володарі. Хай цю воду не буде розлито, а цей договір порушено. Огорен обернувся і з двома своїми людьми рушив назад до свого напівспаленого замку, навіть не глянувши на звільнених бранців, які збилися в кубку на дюнах. Могін сказав їм Відведіть додому мого вітро коня в нього поранене крило, і, знову стівши на жовтого звіра спленуту, злетів угору. Рукан злетів слідом за ним, оглянувшись на сумну кубку людей, що потяглися додому до свого зруйнованого городища. Доки він дістався толону, його бойовий дух поник, і він знову почав клясти свій талан і себе самого. Опустившись на дюну, пересвідчився, що у його лівій лиці справді стирчала стріла. Не завдавало болю доки Рокана не взявся її витягати, не перевіривши, чи вона не зазубрана. А виявилося, що так і було. Ангіар зазвичай не вживали отрути, але завжди було можливим зараження крові. Зворушений непідробною відвагою своїх товаришів, він посоромився, готуючись до набігу, вдягти свій майже невидимий захисний костюм. Володіючи обладунком, що захищає навіть одлазерного пістолета, він може померти у цій проклятій дірі через подряпину, завдану бронзовою стрілою. Зібрався рятувати планету, а не зумів порятувати навіть власну шкіру. До нього ввійшов найстаріший середньорослий із Галану, спокійний кремезний чоловік на ім'я Іот. Опустився на коліна і без зайвих слів делікатно обмив і перев'язав рану Рокануна. Слідом за ним з'явився Могія, но все ще в бойовому одязі. Шолом з гребенем робили його десятифутовим за вишки на вигляд, а великі, жорсткі крилоподібні нараменники прикріплені до плаща, п'ятифутовим у плечах. Наступний зайшов Кьо, мовчазний як дитина серед суроволицих воїнів. Відтак увійшов Яган, Раго і молодий Б'єн. Тож, коли всі сиділи довкола ями з вогнищем, хатина затріщала по швах. Яган наповнив сім обкованих сріблом кубків, а Могін урочисто роздав їх. Випили. Роканон почувся краще. Моген запитав його про рану, і він почувався ще краще. Дали випити Васкан, тим часом як перелякані й захоплені селяни на мить з'являлися у дверях, заглядаючи всередину, та щезаючи у сутінках за дверима. Роканнон почувався доброзичливим героєм. Вони їли, щепили, а тоді у продимленій задушливій хатині, де пахло смаженою рибою, потом і жиром для збруї, підвівся Яган, тримаючи в руках бронзову ліру зі срібними струнами, і заспівав. Співав про Даргольда Галанського, який за часів Червоного владаря звільнив біля Болітборну полонених Виспівавши родовід кожного воїна, що був учасником тієї битви, і описавши кожен завданий цим воїном удар, тут таки перейшов до визволення толенців і зруйнування плиноцької вежі. Він заспівав про смолоски пандрівника, що палав під дощем стріл, про могутній удар Могіна, дідича Галану, про те, як спис кинутий його поперек вітру, знайшов свою ціль подібно до несхибного списа Гендліна за давніх часів. Роканон сидів підпитий і щасливий, пливучи на пісенні ріці, почуваючи нерозривний, скріплений кров'ю зв'язок із цим світом, до якого прибув здалеку крізь затоку ночі. Але час від часу відчував також поблизу себе присутність маленького Фіан, усміхнутого чужого, спокійного.